Thank <laughs> you. Wa Al-Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillah Al-Aqaih ni Bakat Minfushya Billah Salam Allah Wa Salam Rasul Kareem Ma'anil Al-Muslimi Ma'anil Al-Allah Hadirin yang Amzur yang melihat Allah Subhanahu Wataala. Kajian kita pada siang ini adalah Rasia atau Nafs. Cara membersihkan jiwa. Salah satu penyakit jiwa yang paling berbahaya dalam kehidupan kaum muslimin adalah nafsu. Nafsu mahu. Dari itu hadir ini berbahagia Allah Menetralisirnya dengan Anjuran Kepada setiap kaum nimik untuk Pasrah dan memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bentuk dari Permohonan itu adalah doa Perminta Seorang yang Tuhan orang lain Dan meminta Itu dengan otomatis secara kejiwaan Dia berada di bawah Orang ini Jadi doa Yang dianjurkan oleh Allah dan pasturnya Pada kita bahagia dari kita Merendahkan diri Kepada Allah Hadirin juga bahagia doa muhtul doa itu adalah inti dari ibad as-salatul lal doa salat itu semuanya adalah doa kepada Allah SWT ada tiga cara kita menyampaikan doa kepada Allah SWT yang pertama berilisan menyampaikan keluhan permintaan kita kepada dengan lisan kita ucapkan dengan lidahnya kita memulai dengan Allahumma Allah Fattihna Allah. Allah. dunubana kita mengucapkannya dengan lidahnya Allah Allahu zukna ya Allah Allah berikanlah itu salah satu dari cara menyampaikan permintaan kepada Allah dengan alisah Yang doa. Yang kedua adalah dengan amalusulah, perbuatan baik, amal. -sal. Amal saleh itu adalah kebahagiaan dari cara kita membuka kasih sayang Allah. Itu juga adalah bagi dari doa Dalam kitab riwayat Muslimi, Ramadhani menerangkan bagaimana amal saleh menjadi media doa. Ketika kita melakukan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wataala dengan amal saleh, pasti seperti kehidupan kita di rumah. Apabila orang tua kita, atau kita kecil melihat. Apa yang kita lakukan, menyenangkannya, itu kasih sayang aja tercipta. Dan sesudah itu, tidak ada lagi sesuatu yang menghambat untuk memberi. Biasanya, kalau orang tua sudah tertega, dia punya, dia akan memberi. Begitu saja pimpinan-pimpinan kita di katakan. Ketika kita mendapat simpati dari Pimpinan kita pasti kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Itu kita tidak diminta. Kita hanya melakukan sesuatu yang senang ditenangi oleh dia. Nah, bahagia dari doa itu adalah amal salat. Jadi amal salat yang kita lakukan, salat, sholat, walaupun mulut kita tidak berkucar. Allah, aku minta rezeki, aku minta segala Tapi Allah maha tahu Allah ma ya'nu ma hatara bibariku. Allah tahu ketahan jiwa kita. Allah tahu apa yang kita minta. Kalau itu mulut kita tidak terucap, itu kelebihan Allah. Jadi ketika kita meminta dengan amal saling, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Artinya dengan amal saling adalah media cara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika ini berbahagia. Pada dasarnya, apa yang kita miliki sekarang ini satu kenikmatan, baik rumah, baik harta lain, uang dan segala yang itu tidak pernah kita minta secara eksklusif pada Tuhan. Allah maklum, asalubikat saya. Tidak ada. Ya Allah, saya minta mobil kita bisa bahasa tetapi sebenarnya dari jauh dari kecil kita dari mulai kita sekolah, kita masih suara da daerah nanti kita untuk minta keinginan untuk memiliki mobil. Nah pada saat sana Allah akan memberiannya itu karena permintaan jiwanya, Hadirin kita bahagia. Kalau kita lihat dengan kisah Ibrahim alaihissalam Dipada musim hanya Ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail Al-Sabdaq Al-Buykia Allah dalam Al-Quran dan Al-Israel Ya Ibrahim mimpi kau tu kan Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail tapi mimpi seorang nabi itu adalah sama dengan wahyu cara Allah menyampaikan satu berita. Tapi jangan bermimpi. Kalau ada yang cara bapa mimpi yang anak jangan pagi-pagi anaknya disembelih. Itu bukan perintah. Bagi, bagi kita mimpi adalah permainan. Hidup. Tapi bagi para ambiyah mimpi itu adalah rahsia. Dari itu, Nabi Ibrahim berencana untuk menyembelih. Anak yang disayangi Satu-satunya Dan sudah remaja Anak yang setiap hari bisa Bantu Dari lama ikhari mendorong kedatangan Istrinya yang pertama Bantu Nah dia mengambil anak di umurnya Yang sudah lanjut Dan sekarang disuruh penglih oleh oh, Sebagai pengorban Nah Ibrahim kena dipenat, dia tidak berkata, ya Allah jangan batalkan ini Allah, dia jangan kepenatan untuk nyobi anak. Dia satu-satunya, tidak pernah terucap di mulut Ibrahim melainkan untuk meminta kepada Allah untuk membatalkan ini. Dia dengan rela membawa anaknya semina, batalah muri sendiri. Ketika anak itu sudah diperingkan di pangkuannya. Pisau so, oh, sudah dirasa setanjang-tanjangnya Dan ketika Pisau so sudah didekatkan ke leher Ismail. Dia menurut mana Tidak pedang melihat Anaknya disunding dengan matanya Sedang menik Di itu dia hatinya tetap Berdoa kepada Allah Supaya ini Tidak terjadi Jangan berhanya ya Allah Jangan berhanya-hanya seperti anak saya sendiri ...ketika Ibrahim telah menggerakkan pisau itu... ...dan... ...kemudian dia membuka mata... di situ ada yang berdiat-yam Ibrahim... ...engkau sudah laksanakan tutup dengan sebaik baiknya ...Ismail sudah kami ganti dengan sebaik-baik... ...nah... ...itu doa yang disampaikan oleh... ...Ibrahim A.S. ...dengan... Permintaan jiwa Keluhan jiwa ke hati itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala jadi doa bil lisan bil qalbi dengan permohonan jiwa ini hadirin sekalian doa ini adalah senjata silahul doa itu adalah senjata orang yang beriman yang paling ampuh dia punya kekuatan menghampus kekuatan yang mustahil Dua Silamul Mu'mi Ketika seorang beriman dalam keadaan rumah Dan dia minta pertolongan kepada Allah Agar Allah yang membantunya Kemarin saya baru mendapat informasi dari Saudara kita Dr. Rios Rektor eksekutif Merci yang pergi ke Gaza Kalau dilihat di situ Kata Yosea Nah, luas Gaza itu hanya antara 60 sampai 70 Dengan lebar yang 15 Memanjang Panjang panjang laut itu. Dua orangnya dan daerah itu Berhadapan dengan kerajaan Satu dengan lautan Satu dengan sisi Senjata yang mereka miliki Hanya kata Yosef itu, Paling tinggi angka 4 lah. Menurut dia Senjata itu Secara dekat pun dikembangkan Teng milik selain takan tembus Apalagi dengan jauh-jauh Tetapi menurut dia perkiraan bagi tuhan mereka Hama memenangkan kemarin Kerana Ada 13 tank Israel yang dari bangsa Etiopi pada pertandingan kemarin dan tentara Israel lebih banyak mati dari tentara siapa bagaimana bisa itu yang dikatakan tentang surah yang suruh mereka meminta Allah supaya Allah memenangkan Allah masuriil Nah Kita berdoa di sini di Indonesia kita berdoa dengan Melakukan kunub nantilah nantil itu boleh dilakukan seberang tawa. Meminta kepada Allah ketika kaum muslimin dan meminta ancam Oleh apapun Kunub itu dikaryatkan Memakan kunub nantilah Apa yang kita katakan? Allahumma ssuri Mujadina muslimin Nampil karetsi Ternyata ada orang kita tersebut Nah, itu yang dikatakan katakan doa menembus sesuatu yang mustahil. Kenapa bisa? Begitu kuat doanya. doa. Doa adalah satu kekuatan yang luar biasa. Sila menyokong. Nah, rahsianya ini. Kita meminta kepada zat yang maha kuat, Allah yang maha kuat, Allah yang memiliki kekuatan lebih dari kekuatan kita doa kita kepada kita panjatkan kepada Allah. Dari itu bagi Allah tidak sulit hanya untuk membalikan yang mustahil. Yang dalam pikiran manusia tidak mungkin terjadi, tapi dengan doa seperti banyak presiden yang berusaha untuk berdoa yang tidak terobong dengan teknologi bagi orang beriman doa adalah sesuatu yang sangat mudi, agung. Doa adalah kekuatan yang luar biasa bagi orang beriman. Kenapa orang beriman dikala dia lemah, dikala dia tidak mampu? Kalau saya hanya untuk perjalanan mendaki gunung, saya mampu serta merta saya jalan. Saya nanti, tidak minta pada apa, kerana saya mampu berjalan. Untuk lakukan kerjaan-kerjaan saya mampu Saya kerjakan dan tidak minta sama Allah Doa itu adalah permintaan yang isi kita Tidak mampu Minta sama Allah Allah akan menjawab. Allah akan jawab Agar Allah ini ingin tajib laku Minta aku, aku kabulkan Minta Indonesia Dan itu Anak pun Allah tahu. Nah itu dikatakan doa adalah bahagian kepastuhan jiwa kita seorang beriman memunculkan kapotongan, putoh, kepatuhan terhadan sendiri kita di hadapan Tuhan. Orang beriman, walaupun dalam sena sekalipun habis salat yang cepat pergi, berdoa. Minimal minta doa. Ada tiga cara bila Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama adalah kita akan Dengan semangat memberikan apa yang kita minta Di dunia Kita minta Allah berikan Kita minta rezeki Allah berikan rezeki Caranya Allah berikan Sesuai yang kita minta Kalau yang itu tidak dapat Allah akan berikan dengan cara lain Yaitu menyelamatkan Kita dari bahaya. Cara yang baik Kalau dengan kita tidak dikabulkan Kalau bentuk hati seperti itu Allah akan menyelamatkan kita dari bahaya Mungkin saja kita dari perjalanan di rumah Perjalanan jauh. Bapak-bapak sudah jalan naik saw. Setelah pesawat berada di atas angkatan Siapa yang bisa mengatakan dia Selamat Mau berada Minimal, Allah selamatkan kita dari bahagia Pernah satu imam menceritakan Bagaimana Allah menyelamatkan kita dari itu Dengan cara cerita yang tak simpul Ada seorang yang membidik takaran Membidik binatang yang berusaha Ketika dia membidik binatang itu Kemudian pelatun sudah siap ditarik lewat besar orang pas pelatun ditarik orang lewat tetapi orang itu tidak kenal kata imam ini kenapa? pas ah, di waktu itu kuotanya jatuh pas dia mengambil berundukan kepala mengambil berundangnya selamat kepalanya dari tempat ini. padahal tadi pas kena kepalanya Begitu para imam mengambarkan bagaimana Allah menyelamatkan kita di perjalanan. Itu cara mengambilkan doa kita. Itu kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu berapa kali kita diselamatkan Allah di perjalanan Berapa kali Allah menyelamatkan keluarga kita di rumah suatu kita diangan. Berapa kali Allah menyelamatkan teman-teman saudara kita di doa kita antara ketiga hal. Secara kedua, yang pertama Allah memberikannya secara nyata. Yang kedua Allah menyelamatkan kita dari bahaya. Yang ketiga kalau itu juga tidak ya, diberikan, Allah berjanji akan memberikannya di hari akhirat. Pasti. Makanya Allah mengatakan, "Kami tidak Tidak ada satu pun permintaan kita yang ditolak oleh-Nya." Semuanya akan Pertama, cara nyata. Yang kedua, menyelamatkan kita dari Yang ketiga, yang pasti Didapatkan akhirannya. Yang, yang jelas, doa Itu adalah ibadah. Jadi kalau Bapak berdoa Itu bukan sepikir, itu barangnya Kalaupun tak sebab kita Belagi mengangkatkan, mengucapkan Kelima, gitu, kita tidak akan ibadah. Nilainya sih Doa Moso ibadah. Nanti salah saya ibadah. Nanti aku, ibadah Jadi sangat salah apabila ada seorang Ketika nanti satu di masjid Ada Mayat yang disalankan Terus diwabungkan oleh menurut jid Hadirin yang berbahagia hari ini Seorang teman kita meninggal Kami harapkan Kita dapat menyalankan namanya. Apa Banyak orang yang tidak terkening sedikit pun Duduk saja Tapi tidak mau ikut salam Kerana mempunyai itu ada untuk bayang Tidak Salam itu bukan untuk bayang saja Untuk kita juga Gerak yang kita lakukan Doa yang kita lakukan Itu adalah ibadah buat kita sendiri Dan itu kita akan melihat di Masjidil Haram, Ketika setiap sana ada orang yang juga. Itu semua orang-orang ini Orang-orang kita yang pelit-pelit banyak Ketika ada orang yang mengatakan dia tidak bergerak berdiri, Terus saya tanyakan, Pak Kalau sekiranya meninggal ke anak bapak istri bapak, atau bapak sendiri Terus orang sama dengan sendiri bapak, tidak mau berdiri itu salah Saya kira, -kira menelaskan sesuatu dengan Dia terhelap oleh Allah Kenapa bapak tadi tidak berdiri? Waduh, dia baru tahu, saya salah Kalau dia istrinya menelaskan sesuatu dengan itu Nah itu artinya doa Kita tidak tahu kita salah itu Kita kakaknya untuk mahir kita tidak dapat Tidak Doa yang kita sampaikan Li walakum lana walakum tukbu dan untuk kamu Lil hayi walil mahir Suhaidu dan untuk mahir Allah akan kabul Kemudian ini berbahagia Ada satu tip lagi yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang doa Rasulullah s.a.w. sering berdoa dengan perlindungan harimah Hamis Doa dengan memiknah mengalirkan harimah Habis berbahagia Saya katakan beberapa hari yang saya pergi Maksanakan ibadah hari Ibadah yang paling khusyuk dan paling enak Adalah ketika kita berdoa dengan menang Nah jiwa kita ketika itu menguntung-untung tertuju kepada Zat yang mahu kuasa Dari itu Rasulullah boleh Bapak menangis menangiskan. Kalau tidak bisa menangis, coba di nangis-nangis Tuhan menangis Nah Pengalaman saya Untuk mengambil itu berapa rumah Itu sudah seminggu Ikut dengan saya, dia tidak pernah menangis Dia pernah pernah ustadz, saya rindu, saya seperti Ustaz Berdoa menangis Caranya ke mana sah? Saya nak tahu. Saya ulang-ulang baca, orang nabi-nabi tu di atas nabi tujuh, ayah, ayah. saya tidak, karena masa saya tidak mengalir. Saya lihat orang ustadz, mana? Ustaz? ujang-ujang Caranya menami, sarannya ke mana sah? Mana tahu mau, bertolak menami. Benar Ustaz Nah, tampak. Nah, biasanya doa yang aku baca. Yang saya ratakannya, "Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati aatina azaban nah." Itu doa aku yang kata orang. Nah, itu dia hampa banget. Tapi ketika itu dibaca, apa yang dia terjadi? Enggak jelas. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Secara spesifik dia minta apa? Itu enggak pasti ke hadiah selamanya. Saya tanya kan, nah, mau tak nangis? No. Satu juga cara. Nah saya ingin tanya, nah, apa permasalahan masyarakat yang paling hebat? Waktu meninggal tergila-gila anak. Dia bilang begini, saya meninggalkan kakak saya yang sedang sakit. Sepuluh. Saya saya yakin dulu waktu sekolah kakak saya lah yang membayar saya. Dan setelah saya berhasil dia bahawa saya pulang Setelah saya berhasil, setelah saya bekerja Kakak saya biar Kemudian kakak saya ini Kena struk Dan perusahaannya Jadi bangun Katanya Saya ditangkap Tetapi dia sedih dengan kakaknya Dan ini membalas Jasa kakaknya Jadi nanti kesempatan akan kalau kita pergi ke tempat yang tidak serbi Bayangkan kakak itu Kakak anda itu Bayangkan wajahnya Bayangkan pendelikannya Fokuskan doa untuk dia Minta kepada ya Allah Sehatkan kakak sendiri Aku tidak bisa membalas Apa yang memberikan kakakku ya Allah Hanya engkau ya Allah Ketika itu dia berkata, dia pergi ke depan kakak, dia coba membayangkan kakaknya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Nah, baru kelima, bismillahirrahmanirrahim, belum kalimat yang setan, air matanya yang baru cucu. Kalau biasanya dia yang menunggu saya, kena lama berdoa, sekaligus saya yang menghubung dia. Dia hampir satu jam dia berdoa, dia tunggu sahabat kena saya dan sudah itu jatakan yang kandeng bagaimana rasanya? Soal, saya sudah 15 hari di depannya berharap hari ini suasana yang paling bahagia di mana saya bisa membintah pada Allah yang nanti yang mana ya, tadi yang biasakan kita doa Rabbana Adina terus kita punya seribu permasalahan, permakaman matikan orang anak ...sekiat bagaimana. Jangan minta sekelipus, sekelipan tak semuanya. Terus enggak. Saat Zohar ini bayangkan salah satu adik kita. Ibu kita, bapak kita. Apa yang tidak diterima? Bapak kita, segera kita. Minta langsung untuk dia. Besok, salah Tuhan, salah Tuhan. Lima kali pilih satu petang. Khusus berguna untuk dia. Itu pasti pun. teori saja. Melayu sampaikan. Bapak, bagaimana mendapatkan Tuhan yang musuh Menangis ke Tuhan Nah kata Rasulullah Haram tunnah Kata Allah dalam satu hadis, Haram tunnah Al-a'in yang badat Aku mengharapkan Neraka Bagi orang, bagi mata yang menangis Karena takut kepada Tuhan Kalau mengharapkan neraka bagi mata-mata yang sering menangis kerana takut kepada Allah minta ampun, Allah ampunilah ya, Allah. Tu sebab sudah baik. Satu persatu juga ingat dosa kita, minta sama Allah dengan menatap. Haram tu nara al ain baka min orang. Masuk neraka yang matanya Kering menangis kena takut berapa Tadi itu dirinya di berbagai dasar satu hadis lagi katakan, Ada tujuh orang yang Nanti akan mendapat naungan Allah Salah satunya Adalah seseorang yang Ingat Allah dengan kesalahannya Dan dia berdoa Bapak matanya Kemudian ayat matanya berlihat Orang ini bisa saling tidak salah ramah-ramah seperti yang kita lakukan di Malaysia. Berdoa ramah-ramah yang berdoa ramah-ramah yang berdoa ramah-ramah Itu tidak sesuai dengan hati ini. Hadis yang dimanjutan ini. Walaupun Haidah, dia sedang sendiri pergi ke tempat yang putih, tengah, -tengah malam, bangun. berdoa betul Allah, menangir. Orang ini yang dikatakan Rasulullah mendapatkan naungan Allah nanti. Dengan tujuh orang yang lain yang punya amal yang luar dia. Dan itu yang berbahagia. Doa. Bagaimana akan menjadi adalah suatu kekuatan orang beriman. Lihatkan. Kalau kita lemah di sisi Allah. Minta kekuatan Allah. Allah melakai. Allah memiliki semuanya. Dan kita tidak sanggup. Menyihatkan hanya kekuatan Allah. Memberi rezekinya. Kekuatan Allah. Jangan minta sehat semua orang. Jangan minta rezeki semua manusia. Minta semua kalau minta duit boleh, silahkan minta duit Tapi minta rezeki jangan semua orang Karena itu adalah milik Hak berapa Kalau kita sudah minta sehat kepada orang lain Minta rezeki Kepada Tuhan Allah, itu yang dikatakan syirik nah, Allah akan maaf pada kita Ketika kita melakukan itu Selain berbahagia doa malam luar biasa Pagi orang beriman Dari itu Tinggalkan sedikit waktu habis Allah Agak malam Jangan buru-buru berdoa, berdoa, berdoa Minta Sesuatu kita tidak mampu Rasanakan Allah pasti beri Allah pasti lepaskan kita dari Suatu yang membahayakan diri Allah kami lamatkannya Kalau tidak di dunia Allah memberikan jamin Kita akan mendapatkannya Di surga nanti kebahagiaan Ya datang Itulah janji Allah dengan masyarakat untuk kita doa Tadi itu dikatakan Doa sila al -muhi. Doa itu adalah penjana orang lain Doa kumpul ibadah Talaupun lidah kita tidak bisa Laksana Laksanakan lakukan atau saling banyak-banyaknya Kasih sayang Allah tak terjual Getaran hati kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Tadi dengan berbagai pelajar yang kita berhasil menyiapkan kita masuk alamatnya. Hadirkan nanti saya. Berdoa, Allah, mohon semoga doa kita agak dikabulkan oleh Allah Swt. Ada nampak Assalamualaikum.